Антилопи Антилопи пасуються на широких рівнинах Африки та Азії. Існує багато різних видів антилоп. Вони відрізняються за розмірами. Маленька королівська антилопа-крихітка – завишки 25 см, а гігантська канна – 175 см. Самці і самки деяких видів антилоп мають закручені роги. Адда або антилопа Мендес мешкає в Сахарі. У неї довгі закручені роги. Широкі копита допомагають їй скакати навіть по м'якому сипучому піску. Антилопи гну збираються у великі стада – до 500 тисяч голів. Ця тварина живе у Східній Африці. Під час посушливого сезону вони змушені мігрувати на далекі відстані в пошуках багатих пасовиськ. Туди, де випадають дощі. Антилопа бейза. Вона ж східноафриканський орікс. Має гострі, довгі роги, чорно-біле забарвлення морди. Два види оріксів живуть у пустелях Аравії та Африки. Полювання на цих антилоп призвело до майже повного їх винищення. Шпрингбок. Це маленька граціозна антилопа з трибун яка зустрічається на відкритих південноафриканських рівнинах. Ці контрастно забарвлені красиві тварини заввишки 80 см. Назва походить від їх звички високо підстрибувати під час бігу. Денні і нічні метелики У всіх теплих місцях світу можна знайти цих літаючих комах. Більшість денних метеликів на відміну від нічних, яскраво забарвлені. Крильця так званого ластівкохвостого метелика нагадують за формою хвіст ластівки. Самки метеликів відкладають яйця на гілках дерев. Із них вилюплюється гусінь. Гусениці їдять листя і швидко ростуть доти, доки не перетворяться на кокон або лялечку. Через деякий час лялечка перетворюється на дорослого метелика. Метелик – мертва голова, розповсюджений в Африці. Дістав свою назву від забарвлення на спині. Дізнайся сам, як гусениці перетворюються на метеликів. Візьми кілька гусениць разом з гілкою і листям, поклади їх у велику скляну банку, прикрий її пластиковою кришкою, з невеликими отворами, кожного дня кидай свіжі листочки і спостерігай, які зміни відбуваються з гусінню. Невдовзі в тебе будуть власні метелики.